Було найкраще. На десятки верстов розкинулися плавні, в яких могло сховатися ціле військо і лишитися непоміченим цілий флот з невеликих суден. Незайманий очерет був такий високий, що в ньому могли ходити велетні, і все ж вершечки гарного, стрункого, гнучкого очерету ховали б їх з головою. В очереті гніздилися незліченні зграї водяних птахів, бакланів, чапель, гусей, качок, куликів, лисух, Диких курочок, бугаїв. Від пташиних голосів над лиманами стояв стогін. Часом над очеретом наче буря промчить. То пробігали стада наляканих чимсь диких кабанів, яких на лиманах була сила силенна. Козаки взагалі любили очарет, бо в очереті вони ховалися від поганих бусурманів, в очереті вони полювали на птахів та звірину, в очереті рибу ловили. Одне з багатств їхнього скромного життя. Козак і в пісні не забував свого очерету, а дівчина, вихваляючи свого милого, співала також про очерет. Очерет осока чорні брови в козака. Та зате в очереті водилося й лихо казкове, яке отруювало все його життя в цій палестині. Лихо це комар. Комарів лиманах серед очерету. Були якоюсь карою Божою, муками єгипетськими, і народна поезія, згадуючи про злигодні козацького вільного життя, згадувала й про комара. Кожному козакові доводилося козацьким білим тілом комарів годувати. Саме в цьому очереті і отаборилися запорожці, щасливо поминувши кизикер Мен. Хто заснув човна, хто на березі в очереті, вартові розташувалися край поснулого війська. Хоч теж у траві, але на більш високих місцях, звідки видно було і лимани, і степи, що ген розкинулися на невозорих просторах. Вартові розташувалися невеликими гуртками, по двоє і по троє. Якщо один ненароком задрімає, то другий пильнуватиме. Раптом десь у траві чи в очереті почувся крик перепела. Під подом під — повторився він ясно. «Сховав, сховав, сховав!» Відгукнувся на це запорожить. Сховав, сховав, сховав. Пішло луною в різних місцях. Це обережний небаба перевіряв варту. Для цього він, причаївшись десь в очереті, наслідував крик перепела, а йому тим же криком мали відповідати вартові. Горетому безтурботному, який би заснув і не відгукнувся. Його чекало жорстоке покарання киями. Нарешті козаки в морі. — Та яке ж воно велике! — з мимовільним острахом сказав Грицько, оглянувши своїми зляканими очима неозорий водяний простір. — А яка вода в ньому, чи то із дивуванням, чи то зляком, зітхнув його товариш? — Ти наче плакитна. Ні, синя, та не синя, зелена. — І кінця краю немає Так от воно море, ой, господи! — Тільки небо вкриває його. Небо простре, якошкіру, ех, якось гірко пробурчав Олексій Попович, котрий був, видно, не в гуморі, бо в поході, особливо на морі, якнайсуворіше заборонялося п'ячити. Чортове море. Еге, якби ж це усе була горілка, а не вода, ото б. підсміювався з нього вусатий Карпо. І не тільки новачків вразило море. Безмежна маса води і її небачений колір, неможливість на чомусь зупинити погляд, який, скільки не дивись, далечінь здавалось все більш і більш потопав у цій безмежності, одноманітне погойдування чайок, жахливе безлюддя цієї водяної мертвої пустелі, все наводило на душу тугу, сонну нудьгу. Відчувалася якась страшна безпорадність, відірваність усього світу. Це було... Навіть не між небом і землею, а між небом і безоднею, який не має кінця краю, яка поглинула саму землю і яка німа та глуха, наче могила, наче смерть, хоч би що-небудь з'явилося живе на цьому мертвому морі, хоч би татари. Чайки йшли відкритим морем, очевидно на південь. Що ж там? Хотілося спитати ще далі, ще глибше, за цією безкраєю синівою. Там здавалося ще страшніше. Тільки ліворуч, далеко-далеко, ніби край моря, тяглася довга туманна смужка і теж танула вдалині.